«Ждіть наших піхотинців!» Танки заривли, зірвавшись з місця пішли вперед. Тільки тепер усі відчули, що вони вільні, що невидимі їхні кайдани упали. Сльози щастя текли щоками змучених людей. Після великого напруженого чекання настали хвилини розслаблення. Люди неохоче поверталися до лісу. Знали ж бо, що в лісі ще можуть бродити гітлерівські солдати, які шукають собі порятунку, і треба бути обережним, щоб не наскочити на них. Отож вирішили не заглиблюватися у зарості. Дівчата ще ніч пробули в лісі. На ранок ця територія була зайнята піхотинцями, що розсипалися по всьому лісі. День їхнього визволення припав на велике свято 1 травня. Марійка згадувала, якою щасливою вона бувала цього дня в школі. Демонстрацію, яку бачила в столиці України Києві, коли їздила до своєї тітки на свято. Іноді цього дня уже цвіли каштани. Тут у Німеччині весна була теплішою, дерева вже повністю укрилися листям, у лісі було безліч ранніх квітів і особливо багато пухнастих дзвіночків, які звуться сон. Марш смерті Ув'язнення Барта прислухались, як все ближче і ближче гриміла радянська артилерія. 29 квітня 1945 року всіх в'язнів Барта зігнали вночі на Апельплац. Ніхто з табірного начальства не говорив, куди їх збираються відправляти. Валя Самойлова сиділа в цей час в тюремному бункері. Їй чути було команди Аузерок у дворі, канонаду далеких боїв, Серце стислося від муки, що табір можуть висадити в повітря ті, хто хотів би замести сліди своїх злочинів. Про неї, мабуть, забули і вже давно не годували. Відчувала, як сили покидають її тіло. «Тільки побачите визволителів! Тільки вони встигли!» Думала, перебуваючи в якомусь напівсні, падаючи в безодню, і знову приходячи до пам'яті. Часом почувалася в полоні марення. Їй здавалося, що хтось відмикає двері. На порозі бачила такі знайомі рідні обличчя і червоноармійські пілотки. схоплювалась на ноги і знову падала. Страшенно хотілося пити». Безглуздо було померти саме зараз, коли до визволення лишалось, може, кілька годин. Як жаль, що ніхто там, на Батьківщині, так і не дізнається про їхні титанічні зусилля, про їхню боротьбу проти фашистів тут, у цих страшних концтаборах, де загинуло стільки чесних, ні в чому не людей». Раптом Валя почула, як у замку повернувся ключ. Серце дівчини калатало. Може, ну вже її поведуть на розстріл. А може випустять? Та ні. Надії на ласку гітлерівці у неї не було. На порозі стояла маленька німкеня Еммі. Вона дуже хвилювалась. І Валя не знала, що їй і думати. Зараз саме слушний момент. Начальство у таборі думає тільки про себе, про власну шкуру. Ні, ніколи навіть згадати тих, що сидять по бункерах. Твої подруги Маша Гунченко та Ірина Лозова умовили мене випустити тебе. Вони ждуть тебе біля виходу. Еммі довела Валю до виходу із приміщення бункера, а там її підкопили під руки вірні подруги Маша Гунченко та Ірина Лозова і повели в свою колону, що вишикувалась у дворі табору Барта. Дівчата вели її виснажену і лазяньку мов тріска. Так і вийшли із нею із табору майже несучи на руках. Ніхто з в'язнів не знав, куди їх поженуть. Між ексесівців ходили слухи, що шлях їхній лежить до моря, але тільки найголовніші із них знали, що в'язню збираються посадити на кораблі і потопити у відкритому, щоб навіть трупів не відшукали по війні. Фронт наближався до Барте. В'язні, залишаючи територію табору, з великою надією прислухались до далекої канонади гармат. А вони гриміли ближче і ближче. Спочатку відправили чоловічий табір кількома групами на захід в напрямку Рибниця-Домгартена. Потім почали відправляти жінок. Відчинились важкі ворота, і колонна за колонною залишали табір. Пісно вночі з табору вийшла остання колона. Сю ніч були в дорозі. Їм не давали ні хвилини спочинку. Есесівці поспішали. В'язні бачили, як тремтять їхні руки. Знають, що прийшов їхній кінець. Вони нервували, гнали людей скаженим маршем, майже бігом. Чим скоріше вони доставлять в'язнів до пункту призначення, тим більше самі матимуть шансів уникнути справедливої розправи. На околиці Рибниця... Колону в'язнів зустріли німецькі антифашисти. Вони запевняли, що населення міста зустріне жінок прихильно. Військово полонення разом з антифашистами обезброїли есесівців у голові колони. Інших есесівців, мов вітром, здуло. Радянські війська уже на підході до рибні дом Гартена, сказали робітники. Місто викинуло білі прапори. Вирішило здатися без бою. Комендант міста Гауф наказав оберлейтенантові Бремеру зігнати жінок на базарний майдан і в ратушу. В'язнів як худобу гнали на майдан, підганяли дубинками. Змучені скаженим маршем. В'язні натискали одна на одну, не розуміючи, куди їх женуть. Тут хтось крикнув, «Ратуша замінована!» Загнані в ратушу в'язні кинулись назад на Майдан. Але на Майдані, крім в'язнів, було багато мешканців міста, серед них чимало антифашистів. Вони знали, яка небезпека загрожує в'язням. І прямо в обличчя тих, що зганяли висаджених в'язнів на Майдан, кидали повні презирства слова